У кожній моїй книжці є така собі пастка, тобто найголовніше, про що хотіла сказати. Часом, ми читачі самі її відшуковують, таких я ціную найбільше. У квітах це несподіване для мене самої втручання в геометрію, тобто написавши просто фразу про паралельні прямі, котрі не перетинаються. Я прийшла від аксіоми Евкліда до теорії Лобачевського. І до того, що всі видатні мислителі від Паскаля до Розанова чи Флоренського спочатку захоплювалися точними науками, а потім прийшли до Бога через точні науки. Але це довга і зовсім інша тема розмови. А зовні це, як написано в анотації до книги, сентиментальна історія і про актриси і про мудру старість, яка рятує від зневіри молодість. А ще про перемогу на кінофестивалі і сценарії, який пише дівчина. Тепер я справді написала кілька сценаріїв, за якими зніматимуться фільми. От вам і відповідь. Про магію слова. Дивно. Якби ви самі окреслили літературні жанри, у яких пишете, працюєте? Якби був такий жанр божевілля? Я пишу так, як хочу і про те, що хочу. Нічим не обмежую себе. От у цьому році у мене вийшли чотири дитячі книжки і одна політична сатира. Все дуже різне. Про що буде наступна книга? Я пишу роман із приблизною назвою «Дві хвилини правди». Але я дала собі слово писати довго. Розумієте, Наталко, я нині сама собі, собою ж і набридла. І не хочу так само набридати читачам – Мені не хочеться, щоб мене було забагато. Хоча книга мені вже визріла, а мої видавці з нори друг вже готують контракт, а роман цей буде досить простий. Про чотирьох випадкових попутників, котрі раптом вирішили не повертатися в місто, яке їм набридло. Мені самі цікаво побачити. До чого вони можуть дійти у своїх, часом небезпечних, учинках? Наталка Сняданко 21 червня 2007 року, Літературна Україна, номер 23, 5211 Я б не радила нікому, навіть найбіднішому, принижуватися в очікуванні на пачку гречки. Робіть своє життя самі. Друкуватися вона почала досить пізно, десь з 38 років. Але за короткий час видала з десяток книжок найцікавіших за задумами. За фахом журналіст але окрім роботи в різноманітних ЗМІ, мала ще і такий багатий досвід роботи, як офіціантка в ресторані, снігоренька на фірмі Свято, Шпрехштаумейстер у цирку, методист у кінотеатрі, кіномеханік у відеосалоні, диктор радіогазети Металургійного заводу тощо. Вона була одним з перших. Переможцем конкурсу «Коронація слова». Нині працює головним редактором журналу «Караван історії Україна», член Асоціації українських письменників. В якому віці ви вирішили, що будете письменницею? Мабуть, у тому, з якого себе досить добре пам'ятаю, і коли навчилася писати, тобто, Приблизно шести років. Як тільки мені до рук потрапив маленький рожевий нотатник та олівець, не пам'ятаючи, правда, звідки вони взялися, я почала писати казки, а згодом вірші. Це взагалі кумедна історія. Якось у першому класі на якомусь урочистому заході я мала виконувати роль Латвії. І мені наказали знайти вірш про Латвію, щоб прочитати його зі сцени. Я довго не напружувалася, а написала такий віршик сама. І яке ж було моє здивування, коли вчителі не помітили підробки, і моє віршоване творіння досить пристойно прозвучало зі сцени. Відтоді я так само хуліганила коли писала нудні шкільні твори, розбавляючи їх вершованими чи прозовими цитатами, котрі підписувала вигаданими іменами відомих радянських письменників. «Джерела вашого натхнення». Я не шукаю ніяких джерел натхнення. Я взагалі не розумію цього поняття. Мені здається, що натхнення може бути в любові, в роботі, яку тобі добре виконати треба. Тоді ці джерела зрозумілі, а натхнення в тому, що ти не можеш не робити, для мене немає. А я не можу не писати. Для мене ці джерела можуть бути досить ефемерними, дрібними, Наприклад, посеред міста почуєш запаху моря, або уривок мелодії, або якусь фразу в маршрутці. І все. І виникає купа асоціацій, думок. А часом цілі закінчені історії. Часом, я думаю, що могла б вільно жити і писати і у в'язниці, бо не потребує ніякого зовнішнього втручання – ніяких збудників чи каталізаторів у творчості. Можливо, це виглядає дивним і неправильним. А можливо, це тому, що я багато чого вже побачила, багато чого знаю і настав час будувати музеї в собі і радіти, що це ще комусь потрібно то ваші духовні вчителі в сенсі творення цікавих історій. Наприклад, в одному з ваших нових романів «Останній діамант Міледі» в анотації зазначено, що цю книжку ви написали через те, що в дитинстві захоплювалися романами Олександра Дюма. А хто ще, крім Дюма, справив на вас таке враження? Якщо йдеться про дитячі враження, а вони завжди найсильніші, це грін і поустовський. Грін, як вигадник нового, кращого світу, поустовський як стиліст. А пізніше я просто багато читала, хоча й не шукала ніяких вчителів. Гадаю справа не в створенні цікавих історій, а в підтекстах твору. Я б не хотіла, щоб у моїх книжках помічали лише цікаву історію. Часом ця історія існує заради того, щоб сказати про добро і зло, життя і смерть, віру і зраду, і дати якусь надію, вихід. Історія заради історії – це не мій шлях. Які враження надихали вас на створення книжки «12» або виховання жінки в умовах, непридатних до життя. Не сприйміть це як кокетування, але я відповім так. Не знаю. Мені здається, ці враження висловлені в останній частині роману. І він для мене настільки багатошаровий, що важко сказати, що саме спонукало писати саме так калейдоскопічність нашого абсурдного життя, пошук однодумців, з якими можна було б утекти на безлюдний острів, міркування про велику самотність людини в цьому світі, про те, що кожен має чесно і до кінця виконувати свою, бодай зовсім непомітну місію на землі,